Chiința în cuvinte potrivite la Radio România Culturală. Și acum suntem în legătura telefonică directă cu Cristian Presură. Bună ziua! Mulțumim foarte mult pentru prezență! Bună ziua! Bine v-am găsit! Ne învărtim cumva în jurul cam acelor subiecte, așa generic vorbind, rămânem în zona de responsabilitate, de importanță a științei. Și de întrebări. Și de întrebări, exact. Deci subsemnul întrebării adevărul, realitatea și rolul științei, așa se intitulează un articol. Acum, dacă toate asta subsemnul întrebării, ce rămâne clar? Nu știu, ce rămâne clar? Ce ți-a rămas E clar, Cristian, presură din articolul... Dacă le... ne întrebăm atât despre atâtea lucruri importante și sunt neclare dacă ne punem întrebări. Da, din uh, articol Doamnei Profesoare mi-a rămas clar raportul dintre știință și filozofie, sau mai bine zis, raportul dintre știință și celelalte aspecte culturale ale societății, pentru că acesta este punctul pe care îl face dânsa nu trebuie să privim știința separat prin ceva care ne dă răspuns la toate întrebările și nu numai utilitarist, așa cum a menționat domnul Mihai Stancu ci trebuie să realizăm că știința este de fapt o parte a întregii cum să zic eu, întregii culturi a umanității, dar este doar o parte Michela Ma Masimi este cea despre care vorbim este profesor de filozofie a științei în departamentul de filozofie al Universității din Edinburgh și membru al societății legale de asemenea din Edinburgh și spunea uite aici o citez am pierdut din vedere și asta încă din renaștere spunea și de la Revoluția Științifică încoace că știința este parte din ceea ce în sens mai larg înseamnă istoria noastră culturală ești de acord da. înțeleg Da, sunt de acord cu un anume să spun regret, deși acesta este cumva adevărul. Ce se întâmplă? Eu personal am început facultatea de fizică crezând că știința, în particular fizica, este în stare să explice singură totul. A fost un vis de student, un vis de copil, ca să zic așa, un vis pe care l-au avut și alții și care în filozofie poartă numele de realism. Adică undeva în afara noastră este o lume reală, iar fizica știința în general, încearcă să o explice. Și știința singură va reuși să realizeze acest lucru. Și cu vârsta am renunțat la acest zis și am Re, ajuns... Religie se cheamă păcatul trufiei, da? se poate vindeca oricum? Să spun că nu e un păcat personal, cât un nu, păcat nu, nu. al întregii civilizații. Exact, exact. Până la urmă, totuși, progresul nu poate exista decât bazat pe întrebare, niciun progres nu poate veni de la sine fără a pune întrebări și atunci sub semnul întrebării, cred că întreaga evoluție a omului din comuna primitivă pentru până astăzi este cumva sub semnul întrebării într-un sens foarte larg al cuvântului. Da, exact. Și, de fapt, aceasta este într-un anume fel și criza, criza fizicii fundamentale în care ne găsim astăzi și la care se referă și doamna Masimi în articolul dânsei. Faptul că avem niște întrebări și la ora actuală nu mai putem să mai dăm răspunsuri. Am fost obișnuiți ca să găsim răspunsuri în primele, să spunem, 200-300 de ani cu ajutorul științei. Am pus întrebări, am făcut experiențe, am dat răspunsul, am selectat dintre teorii și, în felul ăsta, am găsit teorii mult mai bune. Și tot acest proces a mers foarte bine, însă în ultimii 40-50 de ani întrebările din fizica fundamentală sunt foarte, foarte dificile, foarte grele și nu mai putem ca să mai răspundem cu niște experimente pe care să le facem într-un mod foarte ușor. De exemplu, în teoria corzilor relativiste, să spunem așa, se crede că particulele sunt formate din niște corzi foarte, foarte mici. Ei bine, în această teorie, corzile sunt atât de mici încât nu le putem măsura. Iar de partea cealaltă, când avem teoriile despre multivers, deci avem o colecție de universuri, Bun, e o teorie Dar cum putem să măsură lucrul ăsta Deci am ajuns în situația în care Avem atât de multe teorii pe care Nu mai putem să le mai eu, verificăm Dar nu cumva sunteți în aceeași situație în care erau De exemplu cei care au Descoperit, au, au descoperit, au, da, au descoperit Teoretic bozonul Higgs Și au trebuit să treacă 40 de ani până la Dovezile experimentale Adică nu, de, de, nu ce, e... de ce priviți, privești Priviți altfel situația acum Nu este același lucru, pentru că pentru bozonul Higgs am avut o grămadă de dovezi indirecte. De exemplu, am avut bozonul Z, un alt bozon decât bozonul Higgs, și care făcea parte din teoria bozonului Higgs. Iar acest bozon Z a fost măsurat în anii 80, s-a luat premiul Nobel. Ori știind că există bozonul, HIC, bozonul Z, Z, eram convins că există și bozonul X, pentru că făcea parte din teoria bozonului Z. Dar cu toate astea, C experimentalul este cel care are ultimul cuvânt? Este adevărat, dar aveam indicii indirecte. Pe când acum cu multivers și cu uh, simetria n-aveți nici măcar indirecte, dovezi? Nici măcar indirecte, nu. Unde putem să avem o dovadă indirectă a unui alt multivers, decât poate în visele noastre poetice. Și atunci, deci numai asta faceți? Visați sau cum? Uh, nu, nu. Pentru că uh, fizică există o chestie foarte clară, nu ai voie să scrii decât niște ecuații, iar acele ecuații trebuie să fie consistente logici. Deci, practic, acel vis este constrâns de sistemul matematic. Nu avem voie să visăm ca poeție, absolut orice, dar avem voie să visăm în limita ecuațiilor matematice care sunt consistente. Și atunci visăm un vis foarte specific despre un anume tip de multivers dintre multe altele pe care am putea să ne le imaginăm. S-au acumulat întrebările. Eu totdeauna am spus, sigur, din perspectiva profesiei deziarist, că întrebările sunt infinit mai ușoare decât răspunsurile. Da, e adevărat. Da, e foarte, da. E, e foarte interesant, poate greșesc, dar am impresia că din ce în ce mai mult lume din comunitatea științifică începe să facă apel la filozofie, ca să spunem așa, să întoarce cumva la filozofie. Uite, spun asta, așa s-a întâmplat astăzi, gândindu-mă și la emisiunea de diseară, profesorul Dan Cautiș exact asta spune și aici am să-l citez, Dezbaterile intelectuale contemporane în marea majoritate sunt în strânsă legătură cu știința și tehnologia. Trebuie analizate bazele filozofice ale acestor dezvoltări. Absolut. Să nu uităm istoria fizicii. Deci fizica este filozofia științelor naturale, ea se retrage, se trage din filozofie, deci așa de departe de filozofie nu suntem, numai că fiind așa de mândră, să spun așa, în ultimele sute de ani, S-a separat oarecum de filozofie și există filozofi uh, celebri, uh, scu scuzați-mă, există fizicieni foarte cunoscuți care sunt împotriva filozofiei. Uh, de exemplu, Richard Feynman. Se spune că Richard Feynman a spus în felul următor, filozofia este tot atât de utilă fizicii precum ornitologia este utilă păsărilor. Adică, cu alte cuvinte, deloc. Doamna Masini, foarte interesant, în articolul acesta, uh, pornește pe această idee și spune spun mai că Richard Feynman nu are cu totul dreptate. De ce? De exemplu, este adevărat că noi studiem istoria Romei Antice știind că asta nu i ajută deloc pe romani. Este adevărat. Oricât am studiat noi istoria Romei Antice, nu i ajută pe romani. Dar pe de altă parte ne ajută pe noi. Să ne înțelegem pe noi da. Să ne înțelegem pe noi mai bine. Ori În același fel, filozofia nu ajută în mod direct știința, spune Dânsa, ci a, ne ajută ca să punem știința în perspectivă, pe lângă celelalte aspecte, așa cum ai citat-o tu foarte frumos, aspecte culturale ale societății, de știința este parte din toată cunoașterea umană. Până la urmă, cei vechi rezolvau mai simplu problema. Grecii, de exemplu, știau că sunt particole foarte mici. Cât de mici, extrem de mici. Le spuneau apeiron. Și oricât ar fi fost o particulă de mică, ea însemna că modifică un pic uh, substanța apeironului. Adică e tot apeiron, dar mai mic decât apeironul de dinainte. Delta. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură, pentru astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare cu alte subiecte, mă rog, așa, mai poetico fizico matematic, Vizionare. Vizionare. Mulțumim încă O zi bună, la O zi bună și ție, la revedere. Am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător la Philips Research Eindhoven Olanda. aceea, dacă e bal, bal să fie, adică dacă e festival, festival să fie. Cu scenă. Cu scenă, cu actori. Uh, actori, exact. 200 de actori, adică de reprezentanța ai unor companii, precum Facebook, Google, uh, Shazam, CNN, Netflix, The New York Times. Pe șapte scene vor evolua acești actori. De fără suflări. Fără, fără suflări sunt, sunt convinsă. Din nou domenii, practic, aceasta este cartea de vizită a celui mai mare, mai important festival digital din Europa Centrală și de Est, ICE Fest. Și spuneam că acest festival are de câțiva ani buni, de trei ani deja, o secțiune specială dedicată domeniului sănătății. Suntem acum în legătură directă cu doamna Lorena McNafon, director ICE, ICE Health, Health. Health, Health. Um, și ne bucurăm că suntem acum în legătură cu domnia asta pentru că acest festival ne-a cucerit cumva. Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Așadar, ICFest este într-adevăr o scenă, o scenă unde inclusiv domeniul medical își expune cele mai noi inovații, că dacă și inovații Absolutely. sunt noi, firește. Ce înseamnă medicina privită prin prisma ICFest? Prin prisma aici uh, de la ICFest, uh, vedem medicina, uh, încercăm să aducem în România tot ce e nou ca tehnologie în medicină, dar și să demonstrăm că se schimbă paradigma cu ajutorul tehnologiei în sănătate în general. Adică se, uh, ne îndreptăm către un model în care colaborarea este esențială, În care uh, participanții la sănătate Și aici mă gândesc la doctor, la pacienți Dar și la farma, la producători de tehnologie um, Raporturile se schimbă dintre noi Și atunci avem mult mai multă uh, colaborare Co-creație, dacă vreți, în, în zona asta Ceea ce este destul de, de nou în sănătate O zonă foarte bine reglementată până acum Și oarecum rigidă Vă spuneam că sunt curios. Ce aduce nou la acest târg medicină? Uh, V-am uh, auzit menționând nume sonore, da, precum Facebook și așa mai departe. Uh, aducem și noi nume uh, foarte sonore în, în medicinul Stanford. În festival, da, Stanford Medicine X, Exponential Medicine, Exponential Medicine este una dintre cele mai avangardiste organizații uh, sunt asociați cu NASA, unde se testează viitorul foarte agresiv, alert dacă vreți, doar câteva dintre numele sonore ce aducem? Fantastic aducem, de exemplu, prima aplicație în realitate virtuală, care este certificată ca și soft medical în Europa, este prima de, de acest gen Oncomfort se numește compania și re reprezentantul este de Anjuris aducem care ce face această aplicație? Această aplicație este destinată uzului în, în cazul spitalicesc, pentru uh, scăderea durerii și anxietății, S-a folosit și în uh, operații, în sala de operații, în uh, cazul pacienților cu cancer, care trebuie să treacă prin chimioterapie, inclusiv pacienți pediatrici. Uh, este deja testată, uh, sunt studii clinice, altfel nu ar putea fi acreditată ca jizor medical este absolut fantastică și rezultatele sunt, uh, sunt foarte, foarte bune. De la confortul pacientului uh, se rapurtați durerea mult mai scăzut, undeva peste 30%, rată de recuperare este mult mai mare tot, așa cu 30%, durata de spitalizare este mult mai mică la pacienții care au, uh, au avut această intervenție în realitate sexuală, înainte sau după tratament. Este foarte interesant. Primele două ediții, ce Ce vi s-a părut că au adus, uh, nu, de fapt, a doua ediție față de prima, ce vi s-a părut că a adus așa ca salt față de prima? Pentru că mă interesează să vedem uh, progresul, uh, progresul tehnologic transpus în zona medicală, în zona de sănătate? De la un an la, alt, de la jumătate de an, la jumătate de an în, în zona asta de sănătate digitală, progresele sunt absolut fantastice. Din uh, primul an. Uh, Din anul trecut, de exemplu, a, a prezentat Enzi, care era un startup foarte, foarte tânăr, un startup românesc, uh, și acum evoluează foarte bine, sunt într-un accelerator în Olanda, asta fi, un exemplu local, uh, și ne-am bucurat să putem să, să contribuim la, la succesul acestui startup. Uh, am mai avut, de asemenea, uh, îi avem alături pe Buyer Grants for Este Pizica de Inovație Fire, Pizica Globală. Și numai în zona asta, urmărind ce fac ei în zona de inovație, vom vedea și alte fantastice. De-a lungul ei au fost prezenți în prima ediție. De exemplu, în zona de VR, zona de VR este, nu se discută atunci chiar atât de clinic despre folosirea VR-ului în, în zona clinică. Uh, și anul trecut am arătat, pentru prima dată l-am adus pe Șafi Ahmed, care a fost unul dintre cei mai apreciați speakerii a întregului festival de altfel, profesor, și care a transmis prima operație prin VR. Uh, și acum uh, folosirea acestei realități virtuale, dar și a realității augmentate în, în zona de uh, chirurgie, nu mai este ceva fantastic. S-a întâmplat chiar în România o transmisie în uh, realitate virtuală, a unei operații în, undeva în octombrie sau noiembrie anul trecut, dacă nu mă înșel operații operație pe creier. A doua de acest fel, prima s-a întâmplat în, în Londra. Și acest exemplu este foarte puternic pentru că putem să demonstrăm că astfel de evenimente inspiră și instigă, dacă vreți, la, la inovație la nivel local. Primele două operații pe creier, transmisia în lumea, au fost în, în UK, unde este șase și în România, unde a fost 6 Ahmed. Adică au <laughs> un uh, rol foarte important de difuziune a de acestei uh, tehnologii, dar și de a transforma un pic, a deschide spațiu către inovație și către colaborare. Acum, eu... Spuneam, fiind un pic mai uh, zona sănătății, e fiind, fiind tradițional, uh, foarte bine orientat și destul de închisă. Eu aș avea Acum, o, o ultima întrebare în ceea ce mă privește. Ce sperați dumneavoastră că va rămâne în România după ce acest festival va trage cortina? Este o întrebare excelentă. Întotdeauna și asta apropo de impact. Vedem impactul numai în zona sănătății digital, avem din ce în ce mai multe dar aveți drept toate, avem nevoie de mai multe uh, manifestații de, de genul ăsta uh, și rămân, adică vedem chiar cum se întâmplă colaborării chiar acolo. Adică oamenii se conectează, îmi scriu după că s-au întâlnit, s-au discutat. Impactul este nu este doar de două zile, impactul se prelungește foarte mult timp după acest festival. Asta până, e bine. Da, urmă, și asta zona este... de învățare și zona de networking și zona de colaborare sunt apărințe fantastice, nu numai în țară, cât și um, din țară cu, cu colaborării internaționale, dacă doriți. Cred că ICFest este o manifestare cu o dinamică. Um, Ce reflectă poate dinamica din zona tehnologică, clar, asta este foarte, foarte clar, dar mai ales care ar trebui să se vadă și în celelalte domenii și cred că este o sursă de inspirație, sau poate fi o sursă de inspirație. Cu siguranță este unic, în opinia mea, în Europa și este foarte apropiat de un festival, ca, ca și ea toți, dacă vreți, de South by Southwest din, din America, este un festival intens, cu uh, foarte multe valente, da, adică găsești foarte multe inovații din multe zone și cu o zonă de networking foarte, foarte bine dezvoltată. Avem și partea de academy, de exemplu, de ce rămâne după. Cei care vin la festival, după festival, pot oricând să intre în zona de academy și să vadă, uh, să, re să re revadă poate anumite prezentări sau să vadă prezentări pe care nu au putut să le vadă în cele două zile, fiind foarte multe lucruri. Cele două zile, fiind să reamintim, 14 și 15. 15. 15. Și aș vrea mm. să reamintim site-ul unde pot găsi informații, internetfestival.ro și avem și uh, sus în stânga de IC Health, pentru ce interesează, în special de zona de sunătate. Vă mulțumim foarte mulțumim. mult! Mulțumim! Succes! Ne vedem și la mulțumim. festival mulțumim. și mai vorbim în timpul festivalului. Vă mai bine la revedere. Am fost în legătură telefonică directă cu doamna Lorena Macnophon, director IC Health. Vă reamintim în 14 și 15 iunie Bucureștiul găzduiește IC cel mai mare, cel mai important festival digital din Europa Centrală și de Est. concurs. Să vă atentăm cu premiul. Da, vom oferi ascultătorilor noștri o capodoperă care a influențat toată literatura science fiction a ultimilor decenii. Nici mai mult, nici mai puțin. Ursula K. Le Guin, Mâna stângă a Întunericului. Nemira, editura și colecția Nautilus, nu sunt sigur dacă am citit corect numele autoarei. Dar, contează titlul cărții, Mâna stânga a Întunericului. Mâna a Întunericului și această reclamă extraordinară, da. o capodoperă care a influențat toată literatura science-fiction. Dar de ce are nu Mâna dreaptă? Și Mâna stângă? Mă întreb. 07 exact, pentru asta. Te 46 Pentru a stârni întrebări. 223300 este numărul de SMS la care așteptăm... Răspunsul la întrebarea, când va avea loc, în ce zile va avea loc hey. la București ICE Fest. Adică Interactive Central and East Europe Festival, cel mai mare festival de tehnologie și digital din Europa în de ce? Zile? În ce zile va avea de loc? Trebuie spune la noștri în luna iunie. Da, în luna iunie. <laughs> Mai e puțin și să dai tot răspunsul. Ce zile, în, zile din luna iunie. Da, în ce zile ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai